У мене свій тест. Запах. Він мене ще не підводив. Зі мною твориться щось жахливе. Три місяці тому повернулася з роботи стомлена. Нило усе тіло, боліла голова, крутило соглоби. Лягла, а заснути не змогла. Крутилася з боку на бік. Ставало дедалі гірше. А потім почала задихатися. Відчинила балкон, вийшла. Вітру на дворі не було. Вона не плакала, лише м'яла ручки своєї сумки і раз по раз дивилася на лікаря. Він не сміявся. Малював на папері якесь мотуздзя, мов думав ним щось зв'язати. І без страху злізла на перило і глянула вниз. Мене п'янив дух деревного соку, гіркий запах пуп'янків. Я глянула на акацію, що росте там поруч, і захотіла на неї. Тим часом за дверима кабінету починалося побоїще. «Давай, моя фантазерко! Давай, моя брехушко!» Лікар клацнув замком і сів на своє місце. Я відчула себе кобилицею, яку тягне до самця через прірву. Перестрибнути або померти. Відштовхнулася і полетіла. Боляче ударилася головою об стовбур, обхопила ногами і влипла в нього. По тілу, як по дереву, пішло гудіння землі. Я відчула у крові свіжий високий вітер кожним пуп'янком і кожною галузкою. Словами цього не скажеш. А потім поверталася. За півгодини поривом вітру кидало мене назад. Почувалася сильною і окриленою. Хто знає про це? Тільки ви. Воно часто трапляється. Тепер трохи не кожен день. Кілька днів поспіль він ходив до похмурого будинку у глухому закутку міста. Гнилі рами і віконниці, брудний під'їзд із перехнябленими дверима, могутнє розлаписти дерево. І нічого. Фантазерко ти моя, вилюблена. Лікар-малюк уже хотів піднятися на поверх, як рвонулися двері балкона, забрящали вікна. Гола дівоча постать відділилася від перил і полетіла по акації. Обвела верхівку і застигла. Він ступив до дерева, торкнувся і от смикнув руку. Стовбур був гарячий і пересмикався, мов гадюка. Він опустився на пеньок до чого тут їх стільки? Навіщо? Під капелюшком місяця У пеньків світилися обличчя. Нехворощ, повість, Глава перша про те, Як я скоїла дурість. Будинок манив і тривожив, Не будинок, а замок. Триметрові стіни у дві цеглини, У зріст людини вікна, і столітні дерева скриплять, гудуть, завивають. Стіни будинку пофарбовані у світло-зелене. Тут більше десятка зелених кольорів. Доки я дивуюся величі цієї споруди, доки торкаюся у юнких троян на терасі, що здичавіли і мають присохлі, наче хворі квіточки, брат оббіг усі кімнати. Він став переді мною, Грізний, мов скеля, і сказав. Це руїна. Ти ж не наробиш дурниць? Щоб тут жити, треба вкласти мішок грошей. Ти розумієш? Я не відповідала. Береза кинула позолочений листок. Десь у піддащі святкували прощанні ластівки. І вітер. Вітер то налітав, то падав грудьми додолу. Він не зрозуміє, цього ніхто не зрозуміє. Коли я вперше прийшла на вулиці Свободи, коли глянула в очі цьому дому, вже знала, він мене не відпустить. Щоб вибрати такий будинок з високим дахом і флігайком, з поваленою огорожею, запущеним калічним садом, треба усе життя поневірятися по чужих кутках, по клітках на верхньому поверсі, де вічно сваряться сусіди, пахне борщем і варенням. Треба надихатися тютюновим димом на сходах і надивитися в очі бабусям, які вічно клюють твою аморальність. Щоб зважитись на всю цю безодню роботи, треба принаймні бути багачкою або божевільною. Я продала двокімнатну квартирку «Єдине надбання за усе безпутне журналістське життя» де завжди можна прийняти ванну, зварити каву і вивісити на балконі білизну. Тоді я ще не знала, що продала. Я продала на вік спокій і затишок. «Ти можеш купити доглянену хату з усіма зручностями», – продовжує брат. «При нинішніх цінах на газ хати нічого не варті. У нас є ще три адреси. Стою немов заворожена». Бачу вибиті шипки на другому поверсі у флігелі. Бачу дах, що роками засипався листям і не чистилися ринви. Чи вистачить мого життя, щоб навести тут лад? Напевне, почувши мої думки, внук господарів здалеку щось каже. Я тільки чую сім кімнат, великий підвал, ставок у саду. На мить а якщо він підніме ціну, і у мене не вистачить грошей. Залишаю брата, підлітаю до хлопця і кажу.